І я не жартую, Еде, тихо сказав Морган. Для мене це гарний шанс вирватися з в'язниці, якою є моє життя. Ставки високі. Якщо ти гадаєш, що може зіпсувати мені гру, то в тебе в танях зробти через 20-річну дівчинку, ти глибоко помиляєшся. Я всаджу тобі кулю в спину, якщо надумаєш посколити справу. Запам'ятай це. Такий шанс випадає раз у житті, я не хочу смартнувати його, бо в тебе джипочий кіцу на це зрозуміло. Блек висловив у себе посмішку. Що з тобою, Френку, я ж тільки пожартував. Морган ледь нахилився вперед, видихнувши, обликав обличчя, тютяновий дим. Краще б тобі справді тільки жартувати. Запала довга, напружена піша, доки чоловіки дивились один на одного, а тоді Блек спробував заговорити на настільки невимушено, наскільки міг. Гадаєш, наше авто може потягнути фургон, він вже буде важким, як чому? Мусить потягнути. Морган розслабився на сидінні, вкритим нікетіним пальцями його пали по керму. Великих пагорбів там немає. Найскладніше перші півгодини. За цей час потрібно забратися якомога далі від пляшкового горла. Потім буде все простіше. Я хочу перевірити цю машину. Ейде по-справжньому перевірити. Якщо вона вийде з ладу, коли ми вже захопимо авто за то нам дійсно буде непереливки. Звісно, я ретельно перевірю Юік, можеш не хвилюватися. Треба і роздобути автівку для дівчини. Коли цим займемося. За кілька днів до того, як обратимось до справи. Ти з Джипом маєш дістати нові номери, а понехай нехай ще добе, добре перефарбує атівку, не можна, щоб машину впізнали, коли Джинні сидітиме за кермом. Раптом Лех штовхнув морог на підбік, помітивши, як велика дерев'яна брама агентства броньованих автомобілів відчиняється. А ось і він. Крізь отвір виїхав броньований автомобіль. Які вперше побачили свою ціль, тож витріщилися на неї подумки, фотографуючи пошту дрібницю. Блек здивувався, коли побачив, наскільки машина маленька. Він очікував побачити щось масивніше. Броньовик скидався на сталеву коробку на колесах і кабіною керування. Вони спостерігали за Томасом і Дірксоном крізь лобове скло. Дірксон сидів рівно, наче кілок проковтув і дивився вперед. А Томаса видрізняла постава вродженого водія. Поклавши руки на кермо, він втиснув авто, потік машин. Морган увімкнув запалювання Бюйка і виїхав на дорогу за два автомобілі від цілі. «Я гадав, він буде трохи більшим», – сказав Блек, намагаючись розглядіти задню частину панцерника за Лінкольном. їхав перед ними. Не таке ж, все і міцним вдається цей броньовик. Невже, може, він і маленький, але не будуй март на хелюсії. Він дуже міцний, заперечив у Френк побачив розриву у русі машини, натиснув на педаль газу і ковзнув перед Вінколем. Тепер попереду була тільки спортивна машина з низькою посадкою, тож спільники могли чудово злидіти задню частину броньовика. На дверях було почеплено вивіску із написом. Агентство броньованих автомобілів «Велінг», ви дивитесь на найнадійніший автомобіль з усіх створених. Якщо вам потрібно перевезти щось цінне, зверніться до вас. Найбезпечніша і найкраща транспортна служба в світі. Спостерігаючи за бронювником, який плавно й швидко рухався ранковою дорогою, Блек відчув, що йому стало важко дихати. Панцерник скидався на купи і ствердив криці на колесах. Інтуїтивно Ед відчував, що цей рухомий куб ставить під загрозу не лише його майбутнє, а й життя. «Праворуч від тебе раптом», – сказав Морган. В вицвілі блекові очі зликнули праворуч. Дорожний патрульний на мотоциклі, що й двигун, і пірнув у трафік. Час забиратись, – прокоментував Морган. Цей тип супроводжатиме авто до, місту, до виїзду з міста. Якщо ми впадемо на хвіст бронюки, то ху, хоче знати причину. Він повернув кермо і вивів б'ювик з автостради на бічну фубіцку. Востаннє, здеркнувши на броньовик, Блек зауважив його впевнений блискавичний рог вперед і патрульного, що їхав поруч. Випустивши автомобіль з поля зору, етвіч у Морган сповільнився, під'їхав до дорожнього паркувального місця і загальмував. Ну ось, ти його побачив. Так, але коробка з вигляду мало що можна сказати. Ти запам'ятав точний час, коли автомобіль виїхав за генство? Так, 8.43 хвилини. Морган витягнув сигарку ну і запалив її. Три години він проходив тиме через пляшкове горло. Закладаючи жіпи, кіцун уже там чекають на спеці і пітніють. Тепер, коли я побачив машину і бухлопців, справа стає реальнішою, сказав Ед, опускаючись на сидіння. Тима в рацію Френку робота справді велика і буде нелегкою. Якщо ми діятимемо за планом, усе буде добре, сказав Морган. А зараз зазернемо до нічного кафе. Я хотів побачити дорогу, дорогу якою ми втікатимемо, або накиватиме п'ятами доведеться швидко. Це та робота Еди, де помилятись не можна. Та і наступна наша велика справа. Млек мрожив очі від тепер згодних помилок. Морган кивнув, вив машину з парковки і поїхав у місто. Друге. Десь об 11.30 кітсу на джипу прибули уже добряче розбитому лінхольні італійця до пляшкового горла. За дві милі від в'їзду на дослідницьку станцію. За сидів кітсом. Оскільки Джип ненавидів пішохідні прогулянки, молодий зупинився на місці засідки і висадив італійця. А тоді проїхав ще чверть милі до лісосмуги, щоб заховати машину. в то так, щоб його не було видно з дороги, він повернувся до пляшкового горла. Сонце вже добряче шкварило і припікало, його не голову. Тож недовзі молодих добрярчих спітнів. На кіцуні були темно-сині сорочка з відкритою шиєю джинси й кросівки. він легко рухався, високо піднявши голову і розмахуючи великими кулаками, ідучи ривками, видихав повітря розбитим носом. Він радів нагоді розім'яти довгі сильні ноги, одночасно досліджуючи територію обабіч запелюженої вкритої вибинами дороги. «Попереду простягається бокаїста місцина», – думав молодик, зіймаючи ногами пил. Повівши плечима, він із гордістю відчув, як рухаються сильні м'язи під просяклою потом сорочкою. Тут точно є, де сховатись, а пляшкове горло бездоганно пасує для аварії. Підійшовши до військового проходу, кіпсон зупинився, щоб добре його розглядіти. Дорога тут різко звужувалася. Зтиснута між двома велденськими скелями, що вкривали схели у бабість дороги. З обох подків від скеля росли чагарники і кусі, що могли послужити чудовим сховком. Ді свого місця він не бачив і знав куджипу, хоча чудово знав, що італієць засів десь там і спостерігає за ним. Те, що куджипу вдалося так добре заховатися, трішки повернуло молодику і втрачено впетленість. Операція лякала Кіцсона, він точно знав. Перш ніж Дірксон і тому здадуться, хтось неодмінно постраждає. За останні шість місяців, відколи він покинув Френк, Алекс перебував під пливом Моргана. Френк єдиний, хто лишився з ним у роздяганні після принизливого побиття спортсменом удвічі меншим і на 17 фунтів легшим. Однак, з набагато кращими бойовими навичками. Саме тоді менеджеру Кітсона. Кинув дві десятих доларів на стіл і заявив, що боксера завільнено. Менеджер вийшов, а Морган увійшов. Він допоміг Алексу напівсліпленому і досі шокованому від побиття. одягнутися і вийти. А тоді провів зі стадіону до машини. Навіть відвіз до себе додому. Вгоді вже виходити на ринг і перетворювати мозок на кашу. Із боксом покінчено, сказав Морган. Коли Кіцун розпостався горились на його ліжку в жахливій маленькій кімнаті, яку Пренк називав домом, то як, малий, ми з тобою могли попрацювати разом? Я бачив, як ти керуєш машиною. Наразі збираю невеличку банду хлопців, які могли б легко і швидко виконати роботу і заробляти на цьому трохи грошенят. Що на це скажеш? 23 Кіцун збагнув, що сягнув дна у своїх амбіціях. Він мріяв стати чемпіоном світу на тважкій категорії. Але останні побиття чіткіше, ніж по що інше показало, що він був лише міраж. І тепер він просто ще один боєць у вигрівні ямі. У кишені лежало лише 20 доларів. Друзів не було, а майбутнє вималювалося туманно. Але навіть тоді боксер не в даха вагався. Про Моргана він чув багато, знав, що той провів 15 років за гратами, що був жорстким і небезпечним, знав, що тепер напрошується на проблеми, приєднуючись до Моргана. Але перспектива лишитися зовсім самотнім і намагатися власноруч влаштувати своє майбутнє видавалась йому ще страшнішою, тож він приєднався до старого злочинця. П'ять обороток, які Алекс. Провернув з Моргану, дали йому змогу заробити достатньо грошей для нормального життя. Ці справи були не дуже ризикованими, досить маленькими і ретельно спланованими. Кіт знав, якщо вихоплять, то в'язниці доведеться просидіти лише від 3 до 6 місяців, оскільки йтиметься про перше притягнення до відповідальності. Але юнак був достатньо кмітливим, аби розуміти. Ці справи були лише репетиціями перед чимось серйозним. Він достатньо знав про їхню боса, а тому не сумнівався. Такий дріб'язок не влаштовуватиме Моргана. Довго, рано чи пізно він спланує операцію, що гарантуватиме 20 років за і втягне в неї Кітсона. Намагаючись заробити собі ім'я на ринку, Алекс паралельно працював водієм в агентстві броньованих автомобілів Вельм. Він протримався рівно 10 днів дисципліна в агентстві його доконала. Зуття Алекса ніколи не було відполяровано так добре, як в інших подіїв, та й кермував він надміру розслаблену, що також не додавали балів. Пунктуальністю Кіцод не вирізнявся, а стрілецькі навички викликали тільки саркастичні завваги інструктор. Тож він не був особливо здивований, коли одного дня шеф видав плотню і попросив більше не приходити. Але за ті 10 днів він дізнався про методи агентства і його людей достатньо, щоб збагнути. Морган кидає виклик майстрам найвищого рівня. Те, наче якби сам Кітсон набрався сміливості і вийшов на ринг проти Флойда Паттерсона. Звісно, в нього був один шанс на мільйон здавати чемпіона. Але шанс той був настільки дрібний, що варто тільки гуму. Кітсон знав, ні Томас, ні Дірксон не відступляться. А отже, стрілянини не уникнути. Хтось загине, а якщо його спіймають, то посадять на 20 років, або ж відправлять одразу на електричний стілець. Щойно Морган виклав план, Кітсон вирішив ні за що не брати в ньому участі, навіть якщо це означатиме прощання з бандою. Він би так і вчинив, якби не ця дівчина з відним волоссям. Жодна інша дівчина так не розмовляла з ним і не дивилась на нього так. Домиті, коли він став навпроти неї та побачив зневагу погляд погляді і абсолютно відсутність страху, то гадав, що має владу над жінками. Звісно, його тіло було по тваринному привабливим для жінок-болівальниць, що волочилися за кожним навіть третє боксером. Але ця руда показала, що влада, якою Кітсон так пишався, була вельми обмежена. Тож саме через неї і тільки через неї Алекс взявся за роботу. Молодик знав, що справа ця йому не до снаги, що вона може мати фатальний кінець, але йому бракувало сміливості витримати зневагу дівчини. Алек стояв розглядав чарники навколо дороги, але Джипо так і не бачив. Ну, добре, ти чудово впорався, гукнув він. Де ти? Кругле обличчя Джипу визирнуло між двома каменями. Італієць помахав кіцума. Я тут, малий, непогано, правда ж? Ми з людиною невидимку схожі, як дві краплі води гукнув він. Кіцун дійшов із дороги і приєднався тут шип. Хороше місце для засідки, сказав він, сівши на впочіпки біля італійця, а тоді поглянув на годинок. Якщо вони їхатимуть швидко, то будуть тут хвилин за двадцять. Джепу простягнувся горілиць, витягнувши з кишені дж... зуподжистку, він захотився глупатись в роті розглядаючи яскраву блакить неба. «Бачиш це небо?» – малий запитав Аталій. «Воно нагадує мені про рідне містечко. Більше ніде на світі немає такого неба». Кіцон на спільника, Джипо йому подобався. Було в цьому, то встановив щось добре, співчутливе, що змушувало цінувати його дружбу. Джипо не був схожий на Еда Блека, котрий завжди Хвилювався завойовуванням жінок, насміхався над людьми, глузував із них і робив їм різні каверзи. Ед був розумним і витривалим, але до нього точно не варто звертатись, якщо кот його халебла. А ось до Джіпо варто. Джип позичить тобі останній долар, не ставлячи зайвих питань. Тоді як Блека годі отримати щось і просто так. Де це Джип, де твоє рідне містечко? Кіт сумніво простався на животі і підняв голову, щоб чітко бачити дорогу. «Ф'єзоли в Італії біля Флоренції», – сказав Джибо, примруживши маленькі очиці і зморживши тон з тиміс. «Ти був в Італії малий?» «Ні, такою країною більше ніде немає на світі», – Джибо ще розітхнув. «Я не був там 20 років, це надто добре. Знає, що, люблю, коли... Знає, що я зроблю, коли отримую свою частку. «Заберуся звідси». Куплю квиток на корабель першого класу і щойно наступлю на батьківщину, як придбаю Альфа Ромео, а тоді поїду до Ф'їзоли. Стара ненька скакатиме від щастя, куплю собі віло на пагорбі, що виходить на Флоренцію. Батько помер років десять тому, але мама там чекає на мене. Я одружуся, займуся господарством і заведу багато дітей. І зарошимо грошима можна все. Як там Френк казав, увесь світ буде у нас в кученнях. І він має рацію. Так і буде весь світ в моїх кишані. Якщо тебе не застрелять, подумав підсум, або якщо копи не спіймають тебе, перш ніж ти сядеш на той корабель. Джипу повернув голову, поглянув на Володика і усміхнувся: А що ти робитимеш з грішми малий? Уже думав про це, які в тебе плани? Слухаючи джипу, кінцом почувався так, наче розмовляє з дитиною. Гадаю слід дочекати, поки я їх отримаю. Джип скривився. знає що малий. Будувати плани найприємніше заняття жити і кожної людини. Може вони і не здійсняться, щось станеться не так, і план піде куток під хвіст. Але задоволення полягає саме в плануванні. Мені подобається зазирати в майбутнє і вигадувати всіляки. Багато років займаюся цим. Гаразд, я визнаю, що жоден із моїх планів досі не здійснився. Але це і має всі шанси. 200 тисяч баксів, тільки подумай, що можна зробити з такими грошима. І познавал, о чим? Я міркував це, але ж грошей немає. Закладаюсь. ти купиш велику машину. Джип, жипу зачерпнув піщаний груз. Попастими долонями і тепер спостерігав, як він витікає крізь пальці. Правда ж? Я не знаю нікого, хто б так само добре кермував машиною. Ти вартий великої, швидкої машини. Потім знайдеш самі дівчину. Машина, дівчина і, може, стильний одяг. Він похитав головою і сміхнувся. Як щодо Джинні Гордон? Оце так красоня, ніхіба ні. Що ти про неї думаєш, малий така фігура? Ось що я тобі скажу. Таке тіло мають найвродливіші італійські дівчата. Кругленька дубця, тонка талія і повні груди. Певно для мене вона замолода, а то б я накинув на неї оком. А жорсткість в очах означає лише одне. Ти маєш промовляти до її серця. Тітсон слухав, відчуваючи, як серце смалить його потилицю. Як будь-хто, крім Джипу, наважився розмовляти з ним про таке. Молодик порадив би товстому сутову тепельку, але по все інакше. Жіпу звуку те, про що міркував і сам Кіцов. А тепер, слухаючи слова старого друга, він поринув у мрії про дівчину. Та в мав рацію, може вона й створена для кохання. Та, пригадавши холодний байдужий погляд очей кольор морської хвилі, Алекс засумнівався що я цього. Послухай, молоді, скажи про мені фіру. Чи позаплющив очі і підставив сонцю круга обличчя? Що в тебе на думці? Мені цікаво, може, для тебе це і смішно, але я кажу правду. Минулої ночі, коли я погодився на цю справу, то подумав про тебе. Я знаю, що ти, як і я, не хотів цієї роботи, правда? Я теж, але я раптом ти сказав так: чому ти так вчинив малий кіцом видаров обличчя затилям долоні, а ти чому, Джипо? Було щось у цій дівчині, відказав Джипу, коли вона така прекрасна війшла до кімнати і виклала свій план. Мене охопила впевненість. Спочатку, коли Френк розповів про роботу, я не хотів мати з ним нічого спільного. Але коли прийшла дівчина, знаю, якось вона змусила повірити в реальність свого плану. Раптом я збагнув, що можна придбати за всі ці гроші по яке як і зараз її мама, коли побачить, як я під'їжджаю на Альфа Роме в гарному костюмі, це допомогло б здійснитися усім моїм мріям. Так, мені щось було збентежено погодився, але Я почувався так само. Кіцун не міг зважитись визнати перед Джипу, що проголосував разом з рештою, бо боявся зневаги джінні. Він навіть не сподівався, що вдасться досягти успіху. Це погана робота, надто крута для них. І знав, знав це, напевно. Тому зараз відчив приплив жалю до джипу. Той просто витає в хмарах, бо з цією справою їм не споритись. Дивно, правда, не замокла джипу. Вона ж тільки дитина, а вже випромінює таку впевненість. Він раптом замовк і підняв голову. Його маленькі чорні вчити враз стали термошними кіттю зиркнув на Італіця. що трапилося. Я дещо почув, відказав Джипо, він завмер і прислухався. Щось ворухнулося. Це ж не змія, малий. Змія, а якщо і так до, до нас вона не доповзе роздратовано, відказав кітсот. Він хотів іще поговорити про дівчину. Вона була його найважливішою темою у світі. в світі. У цьому районі можуть водитись змії мови Джипу. Його опа застатіла враз задеревініла. «Не знаюсь, тобі, малий я, страшно боюся змій». І мені здалося, що там щось врухнулося. Насупившись, Алекс перекотився на бік і поглянув туди, куди вказував Джипо. «Забудь», – буркнув він задоволений тим, що Джипо змінив тему розмови. «Жодна змія не підповзе до людини, якщо її не чіпати». «Змія вбила мого молодшого брата, напроженого мого Джипо. Він лежав просто так, як я зараз». Коли ніби ні звідки змія і вкусила його обличчя. Брат помер ще до того, як я дотягнув його додому. Він мав лише 10 років. Тільки подумай, симпатичний такий малий, гладкий пиріжок і засмагливий, як і тут та змія. заради Бога, перебив його Чому Моя має слухати про твого брата. Гаразд, його вкусила змія. Таке могло трапитися з кожним. Годі вже добре. Джип підняв голову і з докором виркнув на лише. Тільки так не казав, як би йшлося про твого брата. Я ніколи цього не забуду і від того страшену боюся змій. Якого дідька ми взагалі заговорили про змії? Гаркнув Кітсон. Ми розмовляли про дівчину, а потім раптом почалося все це лайно про Змій твого брата. Мені здалося, будь цим то я почув. Ну гаразд, ти щось почув, той йшов, викинь з голови усю цю дурницю, про змій домовились. Джипо почав було щось казати, аж раптом побачив вдалені хмару пилу. Він торкнувся до роті руки і вказав на дорогу. А, гадаєш, це вони? Олег зтиркнув довгу звив... звивисту дорогу і раптом відчув, як у горлі застряг холодний клубок страху. Він інстинктивно приукнувся ниже і притиснув тріпу до земліше. Що... Так ось вони їдуть. Чоловіки завмерли, спостерігаючи, як в горла під'їжджає автомобіль. Машина рухалась надзвичайно швидко, здіймаючи хмару пилу. Під час повороту вона на мить зникла з поля зору, а тоді вигулькнула, рухаючись повільніше та й обережніше. Кіцон глянув на годинок і за час, коли автомобіль пройшов на його точку, коли авто пролетів повз, Кіцон і джіпо побачили водія і охорони. Лише на мить, але їм вистачило цього. Дже посів, витрішившись, немов, хотів вибирати свій мозок, стільки вітає про нівка, скільки той міг охопити. Чоловіки дивилися, як автомобіль зникає у хмарі пилу та за наступним поворотом. А тоді, трохи розслабившись, тривожно перезернулися. Про нього викликається добре, чи міцним. Щоб почувався під пахвами, бачив тих двох, «Санта-Марія, вони ж такі доволі міцні!» Зміг чудово розлив ті згодія і охоронця. Він знав їх обох досить близько, тому й порадув Моргана щодо них. Але тепер, коли він побачив їх крісло близько бронюка, то збагнув, наскільки ж буде тяжко з ними впоратись. від думки, що за кілька днів доведеться вступити з ним в суточку, його вбив страх. «А тобі чого хвилюватися?» – запитав Алекс, якому? Спокійніше, ти ж не матимеш із ними справи та вони справді місні. Але хіба ж ми, як вона там казала, тюхтєї, Адже похитав головою, та тривога його не полишала. Ці двоє лякають мене. Добре, що мені не потрібно буде їх ліквідувати. Кітсон витягнув порти і записав час, коли автомобіль промайнув найгуче місце. А хто тебе просить ліквідувати їх рідко, відказав Алекс, про них подбають Мурган Блек. І дівчина, дав джипу, вона витягнула найскладніший жереб. Оце маєш, така дівчина, і досі думає про її слова бутім, то вона вистрелить, якщо охоронець спробує забрати пістолет. Як гадаєш вона, справді це зробить. Кітсон також про це поміркував. І ставив собі те саме запитання. Уявив очі барви морської хвилі, напружений березе обличчя і скривився. Не знаю. Молодик став навколішки і поглянув на дорогу. Час вшиватися. Як гадаєш, може, зможеш відчинити той броньовик? Френк каже, що я маю три тижні, щоб попрацювати з ним, відповів Джипа. Тоді це легко. Дай мені необхідні інструменти і стільки часу, і я відкрию тобі будь-що. Байдуже, настільки робота складна. Якщо є час, то можна зробити все. Френк обіцяє три-чотири тижні. Звісно, я впорюсь. Це Френд, так каже, кіпсом відривав погляди від Шипо. А раптом щось піде не так. Раптом ситуація загостриться, скільки часу тобі знадобиться, щоб відчинити панцерник? Раптова тривога викривала обличчя шипо. Навіщо такі балачки Френд каже про три-чотири тижні. До нині ж він не помилявся, правда? Вороньовик міцний. Навіть такий хлопець, як ти, що нічого не тямить в замках, ні в металі здатен це торопати. Він потребує роботи. Повільної, не клопливої, Швидко Швидку панцерника не відчиниш, ніяли. «Дю заберу машину», – сказав тітсун. «Чекай тут». Поки Алексий шов джипу, подивився йому вслід. Крохле обличчя італійця було стривожено. Тоді він подумав про дівчину з холодними впевненими очима морської хвилі і з верхнім поглядом, яким вона зміряла тітсуна. І відчув приклів впевненості. І навіщо так ще раз цю роботу, подумав він, відчуваючи, як токуче сонце смалить матівку. Френк же сказав, що все буде добре, а досі все, що він казав, здійснювалось. Та й дівчина на відсотків впевнена в успіху справи. До того ж, мені не доведеться брати участь на найгіршій фазі операції. Потрібно лише відімкнути автомобіль. А Френк пообіцяв, що я матиму на роботу три чи навіть чотири тижні. Будь-кому, хто має хейс до відмикань замків, вдалося б опоратися за стільки часу. Пайдуже на скільки складне завдання. Проємньований автомобіль Вених мчав вперед до станції ракетних досліджень. Ні водій, ні охоронець не знали, що за ним слідкують і ретельно вивчають. Вони їхали далі, лишивши позаду хмарку білого. Розділ 3, глава 1. Морган призначив зустріч на восьму, але Блек прибув трішки раніше. Він приїхав до більярдної Луї Стрінджера о 7.45 з однієї єдиної причини. Його годинник поспішав. Він проштовхнувся крізь залюднений, заповнений димовим серпанком бардо стрінджера, червонопикого товстуна, що спостерігав за грою в більярд. «Хтось уже прийшов в запитав Блек. «Ні, але ж двері відчинені. Випий поки чогось», – запропонував Стріджер. «Я буду скотч», – сказав Блек. Поки Стріджер наливав йому, Ед пройшов у куток зали і вмостився, натягнувши капелюх на потилицю і послабивши краватку. Цього вечора Блек почувався невдоволеним і без настрою. Мурганова ідея пограбувати кафе була йому не до душі. Блек починав із набагато кращого старту, ніж троє інших. Його батько був успішним крамарем, а тому зміг дати синові гарного світу. Він мріяв, щоб Ед став лікарем, але нудне навчання було не для Блека. За кілька років він несподівано покинув коледж і пішов з дому. Почав продавати машини і водночас викрив у собі невстигну жагу до жінок. Він витрачав більше, ніж заробляв. А тому, коли опинився по вуха в боргах, вирішив пошукати фінансової підтримки в сейфі-компанії, де зберігалося 4 тисячі доларів. Спершу Ед дуже тішився, що замів сляди, а тому був шокований, коли двоє детективів упіймали його ще до того, як він встиг витратити і половину із викраденого. Тож Ед потрапив на півроку за грати. Тоді йому було 22. З того часу Блек ще двічі побугав у в'язниці. Раз затримався там на два роки, а в другий – на чотири. Тепер в'язниця жахала його. Відбуваючи за в останній, він познайомився з Морганом, який досиджував свої 15 років. Від такого тривалого терміну блека кров колова в жилах. Звільнилися вони водночас, а коли Френк запропонував віднати зусилля, Ед хутко погодився. Погодився через Морганову славу. Досвідчені люди подейкували, що Морган стане колись великим босом. Казали, буцім, то раніше чи пізніше Морган зірве великий куша. Коли це трапиться, його справу запам'ятають надовго. Тепер Блекові було 35. Він знав, якщо не наважиться поставити на карту все, щоб отримати максимальну нагороду, його майбутнє буде вельми туманним. Він відчував, що Морган достатньо сильний. І він здатен прокрутити справу, яка забезпечить її грішми до кінця життя. Сидячи в кутку більярдної та посьорпучі скоч, Блек, по думки, витрачав свою частку грошей з майбутньої справи – 200 тисяч доларів. Він подорожуватиме, знайомитиметься з дівчатами з усіх країн Європи, поїде в Монте-Карло і зірве куш. Він би аж раптом до залу війшла Джині Гордон, і всі Блекої марення враз обірвалися. Ледь схиливши під боріддя, вона йшла крізь цигаркова марево, зверхнього роздираючись довкола. Чоловіки в більярдні витрищалися на неї, з розумінням усміхаючись, підморгували одне одному і штовхалися ліктями. Якби стріджер не забороняв чіплятися до жінок у своїй більярдній, їй би проходу не дали з першої ж миті. Сексуальна дівчинка подумав Блек, спостерігаючи, як Джинні зупинилася біля дверей. За ними були і круті сходи, які вели до кімнатки. Стріджер здавав її для приватних розмов. Джин вбралася в чорні слакси, що тісно блягали її сідниці, і сорочку пляшкового зеленого кольору з відкритою шиєю. А вона міцний горішок, міркував Блек, допиваючи скоч. Звідки вона? Могло б бути весело, може, мені здається, трішки її розтопити. Коли закінчимо справу, можемо разом вирушити в мандри темпераменту не є, а тіло, яке. Він підвівся, перетнув кімнату і рушив сходами за дівчиною. Нас догнав її вже на сходовому майданчику. Про відчині, мов він, ми з тобою перші, ці штани тобі дуже пасують. Вона озирнулася і глянула на нього нещівним байдужим поглядом злинкуватих очей. Ти так вважаєш? Дівчина відчинила двері і зайшла до кімнати, вхутку вімкнувши світло. Тоді обійшла з і сіла, витягла із сумки дзеркальця і гребінець і взялася розчисувати мідне волосся. Як підтягнув стілець стілеці, сів напроти дівчини, захоплено спостерігаючи, як під тонкою тканиною сорочки здіймаються її груди щоразу, як вона піднімає руки. «Справу заплановано на сьогодні», – сказав він, «Боїшся – «боїшся?». Жінні відклала гребінець і дзеркальця, а натоміж дістала пачку цигарок. «Боюся, а чого там боятися?» – байдуже запитала вона ти справді спокійна, зауважив Блек, розглядаючи її. Не віриться, що ти взагалі можеш боятися. Він потягнувся вперед, пропонуючи чи вогник вогоник своєї запальнички. Дівчина довго вовчала полум'я, а тоді нахилилася і торкнулася його кінчиком цигарки. Її повні червоні губи вигнулися в посмішці, що з'явилася і зникла так швидко, що Блек не міг стверджувати напевно, чи це йому привелося. Що смішного? різко запитав він, і знову її погляд упав на полум'я запальнички. Лек також зиркнув на нього, завваживши, яке воно нерівне, я збагнув, що його рука тремтить. Він погосив вогонь і сів на стілець, вивчивши з себе посмішку. Маєш рацію, я боюся і скажу тобі чому. Він склав руки на столі і уперся на них. Боюся, що ми запоримо сьогоднішню справу і прогавимо велику. Не довподоба мені це. Я намагався відмовити Френка. Було б простіше і безпечніше пограбувати заправку в дівкосі, але він мене не слухав. А під час нападу в кафе хтось може спробувати прокорчити із себе сміливця. У такому разі доведеться почати стрілянину. Якщо сьогодні когось застрелять, напруга зросте та й шум підніметься чималий, і наш великий план може піти куту під хвіст. Випустивши крізь ніздрі дим, Джині поглянула на Блека. Отже, нам потрібно подбати, щоб ніхто не порчив сміливця. Ага, та легше сказати, ніж робити. Вона підняла брові. Невже? Якщо, а якщо показати злому собаці, що не бишся його, він поступиться. Так само і зі сміливими людьми. Блек насупився. Не можу тебе ніяк розкусити, ти працювала раніше з іншою бандою. Погляд Джені затуманився. «А не потрібно мене кусати», – різко відказала вона Блек з плечима. «Ну, гаразд, хоч пограти в таємничість – уперед. Але не забувай, сьогодні тобі світить ніж робота. Поки будеш збирати гаманці, хтось може спробувати добряче тобі всипати. Будь обачною. Оскільки сам він почувався тривожно, то сподівався, що його слова хоча б збентежать жині. Однак вираз і обличчя не змінився. «Ніхто не спробує мені всипати». Тобто відчиніли всі жальші Кітсон і Джипо. Кітсон закляк, побачивши Дженні і Блека на одинці. Його обличчя розпощилося, а очі спалахнули люттю. А ось і наречений мовив Блек, хрипко наспівуючи весільний Марш Міндльсона. Джипо гивікнув, на його думку, жар вуговився веселим і доречним. Його маленькі чорні очі весело поблискували. Але Кітсон спотнів Стули пельку його голос трамків годі. Блек припинив нас і відкинувся на стільці з глумливим оцміхом. «То що? Ти і вона!» Він гікнув на Дженні, що нерухомо сиділа не відриваючи погляда від Кітсуна. «Ви ж молодята, правда?» Френк казав, що ви з нею наймаєте трейлер для Медового Місяця. Я сказав Годі, гаркнув Кітсун. «Що тебе так турбує, Дорбелеку? Не хочеш з нею в Медовий Місяць?» запитав Блек. Тобі дісталась найлегша частина роботи. Що може бути приємнішим, ніж подорожувати з такою крихіткою разом у фургоні. Звісно, якщо ти знаєш, що потрібно робити, коли лишаєшся жінкою на самоті. Двома великими кроками Кітсон дістався до столу. Його кулак здійнявся і застідив бекомішелепу. Беко... Той берцнувся разом зі стільцем і приземлився на підлогу з гучним тріском, від якого вся кімната ж затрусилася. Підводця, здохляче, крикнув Китсон, я тобі зуби через потилицю вибів, а я малий перелякану гукнув дживо. Італій схопив Кіцуна за руку, але боксер відкинув його в інший куток кімнати. Блек покидав головою, звернений до на погляд палахотів ненавистю. Я завжди хотів провчити тебе сучий покидь, сказав Блек, і зараз покажу тобі, що таке справжня бійка. Коли він... Звівся на ноги, до кімнати зайшов морган, затамувавши потих, вже помовив. Зупини їх Френку, вони намірилися битися. Чотири швидкі кроки, і ось уже морган стоїть між чоловіками, повернувши спиною до Кіцуна, а обличчям до Блека. Ти що, зглузду з'їхав? І з, з Із награною вічілистю поцікавився Френк, його зміїні очі палахкотіли. Блек завагався, а тоді знизав плечима, поправив пальто, пригладив пальцями волосся. Підтягнувши стілець, він вмостився на нього і опустив погляд на стіл, розтираючи ще Морган повернувся до Кіцуна. Якщо через тебе в команді почнуться проблеми, сказав він, то опинившися по вуха в лайні. Вдруге повторити не буду сядь. Кіцун згорбився на і подалі від джині з блеком. Не проти, якщо я тут сяду. Вона похитала головою, а мені яка різниця. Збентежено всміхаючись і чи посів. Морган заходився міряти кроками кімнату. З тонких вуз висала цигарка, плюх прикривав очі. Добре, люди, мов він, увага. Ідемо на справу сьогодні, десять хвилин по півночі, саме тоді кафе буде переповнене, а шанси, що нас піймають, мізерні. За кермом Кіцун, він змовк мовки поглянув на Алекса: Ти знаєш район? Лишайся в машині не глуший. Коли стане гарячий, дочекайся нас, а тоді повертай ліворуч, щоб уникнути світло хорів. Якщо за нами буде хвіст, то твоя справа відірватися від нього. Впорешся, кіць у нас в Джені, ти, Ед і я. Твій вдалі Морган продовжуючи крокувати. Зайдемо всередину. Лук позичить мені кулемет. Ти, де будеш зі своєю зброєю, Джені заходи за мною, потім Ед. Він і подбає про двері. Щойно опинимось всередині. Ед пустить на дверях жалюсі. Я підійду до барної стійки, щоб контролювати всю залу. Кулемет має остудити всі гарячі голови. Коли відвідувачі опиняться потрібно в потрібному місці, Джині пройдеться і забере гаманці. Нам не потрібно нічого, крім готівки. Якби хтось зайшов, то ти маєш розібрати з ним Еде. Якщо працюватимемо хутко, вся справа триматиме найбільше п'яти хвилин. Це залежить від тебе, Джині. Стеж, аби ніякий хитрий тип не схопив тебе, коли забиратимеш його гаманець, ми б хотіли уникнути стрільби, хіба що зовсім не неперелегкі стане. Поки Джи послухав, його маленькі чорні очиця неспокійно бігали, він тішився, що не бере участі в операції. Кітсон розтер кісточки пальців і подивився на стіл. Він також радів, що відповідає лише за машину. Потрібно було мати неймовірну витримку, щоб увійти до кафе і підкорити своїй волі чотири чи п'ять десятків людей. Молодик був не впевнений, що йому таке до знаки. У душі Блека досі кликотів гнів, що Кітсон ударив його, але Морганові слова відболікли його віддавцем. Внутроші Еда враз хололи і затягнулися у тугий вузол. Ну, гаразд, сказав він. Якщо хочеш, зробимо саме так, Френк, але йде мені не до вподоби. Ми могли б виконати щось легше. Морган мить спинився. Знаю, але ми йдемо на таку саму справу, щоб налаштуватися і підготуватись до великої. Я знаю, що роблю, Еде. Ця справа покаже, чи не зіпсує хтось із вас головної операції, тому я обрав її. Він обійшов навколо столу і поглянув в Жені у віші. «Це випробування для тебе. Ти багато чого тут наговорила, і слова твої звучали вельми переконливо. Тепер я хочу побачити, чого вони вартують. Саме тому я тобі дав найскладнішу роль». Дівчина спокійно дивилась на нього. «Я впораюсь, це не так уже й складно». Морган усміхнувся. «Побачимо. Ось, власне, і все». Наразі попрощаємось. Кіцун, напряжений машину, джип, до кафе о 12.10. Твій годинок точний? Що він зараз показує? 8.20, сказав Кіцун, зіркнувши на ручний годинок. Наразі 8.23 виправ його Морган, зіркнувши на свій. Лу, «Ну, видасть тобі кулемет. Тримай його на задньому сидінні. Приїдеш до кафе сам. Ми едом прийдемо пішки. Дорогу я витягну зброю з машини. Він поглянув на Джині. Ти приїдеш із медак Стріт. Будь на місці о 20.12.10. Ну, самому приїду під часом. Ти маєш годинник, дівчина кивнула. Гаразд, підсумував мораль. Забери зброю, коли виходитимеш кіт, піди з ним джепо і переконайся, що все гаразд. Отже, побачимось о 12.10. Алекс звівся на ноги, нервово запитувши на Френка, а потім на Джині він-він. Свів погляд, тоді розвернувся і широкими крохками рушив до дверей. Джип почем за ним. Коли вони пішли, Морган сів. «Ти в порядку?» – він запитав у дівчини. В підняла брови. «А чому мало бути інакше?» «Слухай, припни тут комедію розігрувати», – різко відказав Френк. «У минулому я прогортівся дюжину таких операцій, але досі трішки боюся». Не намагайся блефувати зі мною, я питаю, ти в порядку, ти досі хочеш виконати найскладнішу частину роботи? Дівчина витягнула руку, запитушнувши між тонкими пальцями не недокорену цигарку. Дим здіймався чітко вгору, цигарка не тремтіла. Я, здаюся, наляканою, запитала вона, а тоді відсунула стілець і підвелася. Морган і Блек не відривали від неї поглядів, та вона дивилася тільки на боса. Десять хвилин наперше, сказала дівчина, до зустрічі. Красуня розвернулася і рушила до дверей. Її стега наспокусло похитувалася в ритмі кроків. Дівчина прочинила двері, вийшла і зачинила їх за собою, навіть не озирнувшись. Міцний горішок скривився ед. Можливо, посудливо зауважив Френк. Але я вже бачив, як такі гарішки лускаються у найнедоречніший момент. Подивимося, він повівся. Ну, добре, забираємось звідти. Розділ 3, глава друга. П'ять хвилин по півночі Морган і Блек вийшли з трамвая на Арозі Медак Стрит. Вони перейшли дорогу і зупинились біля темних дверей магазину, розглядаючи нічне кафе палас. У завішеному вікні мерехтіли вогні. Крізь скляні двері зловмисники бачили частину бару. Морган кинув на дорогу гуни допалену цигарку. Ось воно, мовив він. Закладаючи позараз, дякую всім святим, що не бере участі в операції, сказав Блек, усвідомлюючи, як його серце повільно губає у і як спітніли долоні. І я дякую всім святим, що він не тут, відказав Морган. Він також відчував тінкання серця у роті в нього пересохло. Щойно кіцун під'їде, перейдемо через дороку, нагикнув Блек. Він торкнувся кишені і поклав долоню на. Руків'я револьвера 38-го калібру. А ось і дівка, мовив він, коли він побачив, як Джинні підходить до кафе. На ній були й досі червоні слакси і темно смарагдова сорочка, але волосся дівчина сховала під зелений шарф. Коли Джинні проходила під вуличним ліхтарем, Блек збагнув, наскільки мідні кучери прикрашали її. Коли волосся було сховане, дівчина видавалася посередньою. І саме миті під'їхав заполюжений Лінкольн і загармував біля кафе. "Ходімо", наказав Морган і широкими, квапливими кроками перетнув вулицю. На дворі було порожньо. Зловмисники чекали вальс, що долинав зі скрипучого музичного автомата в кафе. Морган зупинився, щоб дістати кулемет із Лінкольна. "Розслабся", сказав він Китсуну. "Ідемо швидко, швидко вийдемо" і цим щось буркнув, міцно стиснувши кермо. Блек витягнув хустину і закрив нею нижню частину обличчя. Руки в нього так тремтіли, що він ледве зав'язав вузол. Дженні вже приховала обличчя і стояла біля дверей кафе, тримаючи в руках кольт Special з набоєм 38-го калібру. Морган не вважав за потрібне ховати обличчя. Він був вбитим жаком у цій грі, тож добре знав, усі будуть такі налякані, що навряд чи зможуть надати поліції корисний опис. «Ходімо», – сказав він, – швидко і глибоко видихнувши. Орган підійшов до Джині. «І чи ні, двері, а тоді відступився, знаю». Голос її звучав спокійно і рівномірно. Френк і Джині перезернулися. «Що ж, вона досить спокійна», – подумав старий злодій. «А я не вірю, що таке може бути з цією малявкою». Джині відчинила двері і притруїлася до них, пропускаючи Моргана вперед. Чоловік ступив у галасливе і задушливе кафе. Обличчя Блека під хустинкою маскою стікало поток. Увійшовши за Дженнієм Морганом, він зачинив двері і опустив жалюзі. Коли раптовий потік нічного повітря вирувався крізь відчинені двері, двоє чоловіків у барі байдуже озирнулися через плече. Вони вражено витріщилися на Моргана і на кулемету в його руках. Потім, не вірячи власним очам, привели погляд на Джинні і заклякли. Їхні обличчя сполотніли. Морган закричав «Забирайтесь усі назад!» Гамір розмову у кафе почав стихати. Голос Моргана розрізав повітря на чилизу шовк. У бої мало не попадали, коли відбігали назад. Морган буквально одну руку на барну стійку і скинув на підлогу склянки і пляшки, щоб ті не заважали. Несподіваний дзенькіт розбитого скла змусив людей підвестися, а розмови замовкнути. Зберігайте спокій, зарепетував Морган, окреслюючи простір зали цівкою кулемета. Це пограбування. Не рухайтеся і ніхто не постраждає. Усі сядьте, хто пручатиметься, матиме повне черево свинцю. Сидіть спокійно і все буде добре. Блек мало не осліп від поту, а його серце гупало так сильно, що чоловік ледве дихав. Ед стягнув маску-хустинку, яка мало не задушила його. Тримаючи револьвер у утримтячий рух, він оглянув припонене кафе і молився, щоб жоден дурень не почав геройствувати. Якась жінка заворищала, двоє чоловіків хотіли скочити на ноги, але їхні спутниці негайно повернули сміливців на місце. Інші відвідувачі видавчі заклякли наші статуї. «Добре», – підвищив голос Морган, – «нам потрібна цівка. Покладіть гаманці на столи, ну ж бо врущіться». Вільшість людей почали длубатись в кличченях, це було сигналом для Джині. Вона витягнула мішкувату сумку, яку дав їй Морган. Тримаючи сумку у лівій руці, а пістолет у правій, Джині почала самотню прогульнути вздовж проходу. Зупиняючись біля кожного столика, вона забирала гаманці і скидала їх у сумку. Стоячи біля дверей, Блек спостерігав за джинні. Вона йшла повільно і обережно, наче ступала тонкою кригою, але в руках не було вагання. Дівчина не проминула жодного столика. Вона забирала всі гаманці, що лежали там, кидала їх у торбу і рухалася далі. Морган волав. Ну ж, бо нужна обо витягуйте гаманці. У мене рук. І у вас висріли, але я хочу нікого поранити, тож зроблю це тільки в крайньому разі. Давайте витягуйте гаманці. Блек почав розслаблятися. Морган із дівчиною добре впорався зі справою, подумав він. А яка в них витримка? Різкий голос Моргана та його манера стояти, трішки зігнувшись і виставивши перед кулемет, перетворювали чоловіка на страшного типа, якого кров полував в жилах. Раптом Джинні припинили механічні руки. Вона підійшла до столика, де сиділа жінка, вбрана у норковий палантин, і опасистий чоловік насупленим обличчям. Гаманця на столі не було. Джині перезирнулася з чоловіком, його маленькі сірі очіці гнівно поблискували. Ну ж бо, пане, тихо сказала вона, давайте його сюди. У мене нічого для тебе маєш, льондра, сказав товсту, я не ношов грошей. Блек почав пітніти, небог носом відчуваючи проблеми. Він зеркнув на борга, на який нерухово стояв, наставивши кулемет, той не зводив очей жині, оголивши зуби у хижому сміху. «Віддавайте», – вигукнула Джині, – «у мене нічого для тебе немає, мала сучка», – повторив чоловік, дивлячись її у відві. Його супутниця враз стала блідою, як смерть, і заплющила очі. Її масивне тіло почало сідати на чоловіка, але той нетерпляче відштовхнув її. Джинні піднесла пістолет. «Давай сюди, свинота!» – різким скрипучим голосом сказала Джинні. «А то скуштуєш портю свинця». Обличчя чоловіка напружилося, але він сказав. «У мене для тебе нічого немає, забирайся!» Морган повернув цівку кулемета, щоб у разі потреби вистрілити у чоловіка. Але знав, що цей маневер марний. Адже Товстун зрозуміє, він не вистрелить, бо на лінії вогня Дженні. Настав час дівчині показати себе. Морган напружено спостерігав за тим, як вона проходить випробування. Карти роздані, тиск максимальний, чи її впорається краля. Він отримав відповідь навіть швидше, ніж сподівався. Дженні всміхнулась чоловікові, швидко плине усміх, що з'явився і зник під маскою. Тоді блиск в її очах видав усмішку. Дівчина замахнулася і вдарила сміливця пістолетом по обличчю. Рух цей був блискавичним, а тому Топстун не мав жодного шансу захиститися. Ствол револьвера гопнув його у і щоку, порснула кров, чоловік упав назад, затоливши обличчя лододіву. З його рота вирвалось гарчання. Дівчина нахилилася і ще раз вдарила чоловіка. Ствол важко опустився йому на голову, тож Топстун майже безтямно поволився на стіл. Жінка в норковому палантині пронизливо закричала й, знепривтомивши, сповзла зі стільця. Морган закричав не ворошіться, якщо хтось микнеться, пристрелю. Його голос звучав настільки загрозливо, що Блек, на мить зацікавнів. Джинні підступила до напівпритомного чоловіка, смикнула його, щоб сів рівно, і витягнула із внутрішньої кишині гаманець. Потім добряче штовхнула його і кинула гаманець в торбу. Цього вистачило. Наче за допомогою чарівної палочки на столах почали з'являтися гаманці. Тепер Джині лишалося тільки швидко пройти між столиками, збирати добич і кидати її в торгу. Блек так захоплено спостерігав за подіями, що відволікся від дверей, а тому був по-справжньому шокований, коли й ті прочинилися, і великий широкоплечий чоловік зайшов до кафе. Блек тупо витріщився на новоприбулого. Здоровань перевів погляд з блека на револьвер, якого горе грабіжник в'яло стискав у руці. Товік блискавично завдав удару Едові по зап'ясті, зброя випала із блекових рук і ковзнула підлогою до бару. Коли здарвальний, вже намірився дати блекого купняка, Морган спрямовав на нього кулемети, закричав. Не рухайся, руки вгору, чуєш? Здарвальний. Зиркнув на кулемети у Морганових руках, і його сміливість випаровалась. Він підійшов від блека і підняв руки. Кремезний чоловік із розгніваним обличчям, що саме віддавав Джині Гаманець, помітив, що кулемет Моргана вказує не на нього. І зненацька схопив дівчину за зап'ястя та спробував вирвати з її рук револьвер. Вона міцніше стиснула зброю, поглянула в його бошевільній налякані очі, а тоді натиснула на крок. Від пострілу задзеленчали вікна в кафе. Чоловік розслабив хватку, неначе торкнувся до розжареного заліза. Куля пройшла крізь рукав і поранила його руку. Джині відступила, погрожуючи чоловіка зброєю, а морган тим часом закричав, сиплячи лайкою. Швидше, швидше. гукнув морган до Джині, поквався. Спокійно, як модель на подіумі, дівчина рушила вперед, збираючи гаманці і скидаючи їх у сумку. Ніхто не ворухнувся. Усі сиділи заклякли й сполотнілі, їхні обличчя були перекошені від страху. На вулиці в машині кітсон почув постріл і здригнувся. Неабияка сила волі змусила його не натиснути на газ, щоб утекти. А він сидів нерухомо, стискаючи кермо, підбадьорюючи себе і переконуючи, що лишити на місці. Під стикав його обличчям. А тоді раптом усе скінчилося. Почулися, як впливі кроки, задні двері лінкольна прочинилися, і до машини заскочили люди. Розгарячивий і спітнілий блек впав на передні сидіння – Кіцун худко запустив машину вперед-перед, завела Морган йому на вухо з сидіння. Хочі забирайся звідси. Кіцун погнав машину вперед, його дихання зі свістом вирвалося крізь місно стиснуті зуби. Під акомпанемент змучених шин хлопець повернув ліворуч, перетнувську алею і знову виїхав на вулицю. Завдяки вродженому хисту він швидко проскочив головною вулицею і повернув правовок, поступуючи, збавляючи швидкість микаючи фари, одразу їх вимикаючи на перехрестях. Морган розвернувся і витріщився у задню шибку, щоб розгледіти. Чи їх, бува, не прослідують. Десь за півмилі він різко сказав: усе добре, на хвості нікого поїхали до джипу. Напруга в машині спала. Оце так пригода була, сказав Блек, вітраючи обличчя за підтиллям долоні. Якби в нас не було кулемета, справа могла б скінчитися зовсім кепсько. А коли той покидьок намагався забрати в Джині револьвер. Що трапилося, запитав Китсон Тримтян, що то була на когось поранено. Ні, один тип намагався забрати револьвер у Джині, ось вона і вистрілила. Нікого не поранено, а той придурок точно вона буде в уштани від страху. Потім один тип заскочив на кінацька і вибив зброй з рук. Це також було не надто приємно. Джині сиділа біля Моргана, старий злодій відчував, як все її тіло тремтить. він з зерно на дівчину. Коли вони переїжджали під ліхтарем і побачив, що вигляд у неї доволі кепський, шкіра біла, а синя. Він поплескав її по коліну. Ти добре впоралась, мала, сказав Френк, справді добре. А як ти поставила на місце того товстуна, такої витримки я ще не бачив. Джені відсунула ногу в вже, мовила вона. Тоді відвернулася і заплакала, що дуже його здивувало. Кіцони з Блеком сидів попереду, тож ніхто не бачив, що трапилося. Морган відсунувся від дівчини, щоб вона могла побути на самоті. А як щодо здобичі? запитав Аликс, тепер рухаючись до мастерні джипов, він кермував обережно. Має бути пристойно, як мінімум 50 гаманців і повна каса, відказав Муран. Він запалив сигарку з гордістю, зауваживши, що його руки не трохи не тремтять. Він досі чув важке дихання Блека, спостерігаючи за ядом кафе. Френк збагнув, що давній знайомець може підвести, і це його схвилювало. Раніше йому здавалося, що у Блека хороша витримка, але його в поведінка, як у кафе, так і дозволив здарування вибити з рук зброю, насторожила Моргана. Від нині до Блека варто придивлятися уважніше. Та Кітсон зреагував не надто добре, коли вони заскочили машину. Він їхав не так швидко, як мав би. Якби Морг підганяв його, колишній боксер рухався б настільки повільно, що хтось із відвідувачів кафе міг би запам'ятати машину. Доведеться їм напорожитись перед якогось справою. Принаймні, в дівчині він не сумнівався, трималася вона чудово. З усіх них Дженні виявилася найкращою. Морган знову зеркнув на дівчину. Та більше не плакала. і бліде обличчя за ні, за Затуманено ножіма вона дивилась у вікно. Френк дав їй цигарку. «Ось, візьми!» – різко мовив він. Чині взяла цигарку і засунула її до рота, не сказавши бі слова. Коли Морган запалював ще одну цигарку, тепер уже для себе Кіцун саме виїхав на розбитий шлях, що вів до майстерні джипу. Майстерня складалася з великої сараї дерев'яної фишки, в якій мешкав джипок. У тому хліві він час від часу виконував зварювальні роботи, наприклад, виготовляв залізні ворота, якщо комусь потрібні ворота. А траплялося це рідко. Вирізав ключі і ремонтував замки для міських магазинів техніки. Майстерня давала джипу законний привід тримати в себе кілька балонів ацетилену і нерозведеного водню, велими корисних для розрізання сейфів. Прибуток від майстерні ледь-ледь давав змогу покрити її оренду. Джип одстривожу, чекав на спільників. Щойно фари Лінкольна осяяли ствол стволкові двері, як італієць підскочив і відчинив їх і за гарячкою незграбністю наляканої людини. Кіцон завів Лінкольн до сарая, пасажири вийшли ну, запитав Джипо, зачиняючи двері, як все минуло. Нормально, відказав Морган. Зараз було б непогано чогось випити, Кіцине. Зніми ці номери. Вили з радіатора воду і залий туди свіже. Хто його знає? Може, копи піднімуть галас через це кафе. Тож, будьмо обачними. Джипу, принеси нам попити. Він зеркнув на Блека, що тримтячою рукою підпалив цихарку. Еде, допоможи Кіцину. Роздавши всім казівки, Морган підійшов до Джині і всміхнувся. Все гаразд. І рот напружився, дівчина досі мала кепський вигляд, а її шкіра зберігала синювати відтінок так. «Якщо ти поводимешся під час великої справи так, як сьогодні, то поражся з нею», – сказав Морган. «Годі вже розмовляти зі мною, як з дитиною роздратовано, – відказала Джині і відвернулася. Вона підійшла до робочого верстата і почала безстільно торкатися інструментів». Морган знизав плечима. А коли Джипок вапливо приніс пляшку візки з склянки, розлив п'ять порцій, взяв дві і поніс до джині. Гадаю, це тобі потрібно так само, як і мені, тож краще випий, сказав він. Дівчина взяла склянку і, трішки ковтнувши, скривилася. Синюватий відтінок зійшов за її обличчя. Це було складніше, ніж я гадала, вичала вона. Я мало не розклеїлась, але ж не розклеїлась. Френк змовк, випив на пів віскі і продовжив. Ти й добре впалося. Ходімо, подивимось, який у нас улов. Доки Джи по кіцу неблика грячкувато клопотались навколо машини, Морган витягнув з неї здобуті трофеї і розклав на оверстаті. Тоді разов із почав спорожнювати гаманці. Це належить йому, сказала дівчина, взявши гаманець зі свинячу шкіру, типу, котрого я вдарила. Погляньмо. «Що ж він намагався захистити?» – сказав Морган. «Скільки?» Джинні витягнула 10 стодолевих купюр і виклала їх на веростат. Не дивно, що він поводився так, рішуче. Того інші вже закінчили з машиною і теж прийшли подивитися. За кілька хвилин Морган із дівчиною закінчили порожнього тихоманців. Френк сів на коробку і взявся рахувати гроші. Усі четверо спостерігали за ним – Поклавши останні 5 доларів суперу на верстат, Морган підвів погляд 2975 баксів оголосив Ось наш стартовий капітал. Можемо переходити до справи. А, «Правда, що вона вдарилась якогось типу, запитав джипу з круглими відподивачима. «Так, вдарила, відповів Морган, охай не складаючи гроші. Він сам напросився. Катюзі заслузі Вона дала йому раду краще, ніж це зробив би я. Та й взагалі краще за будь-кого». Джині відвернулася і пішла до машини. Усі четверо поглянули на неї, а тоді перезернулися. «Вона впорається спокійно», – сказав Френк. «Якщо ви, хлопці, поводитимось не гірше, то мільйон буде у нас в кишені». Він зиркнув на Блека, який намагався витримати погляд шефа, але тільки опустив очі. Ет витягнув цигарку і старанно взявся вишукувати сірники, чудово розуміючи, що морган досі допитливо дивиться на нього. Ти мене чуєш, Еде, блек запулив цигарку, звісно. Відчувши якісь емоційні зміни, Джейпо запитав, щось пішло не так Френку. Ед дозволив одному типу вибити йому з рук зброї, пояснив Морган. Не могло зіпсувати всю справу. Блек ворухнув широкими плечима і засупився. Він наскочив на мене зненацька. Таке з кожним могло трапитись. Так, погодився Морган, але слідкуй, аби таке не повторилось, повернувся він до Кіцуна і продовжив. А тепер що до тебе ти надто повільно рушив. Потрібно було значно швидше вести машину. Кіцов знав, що босс має слушність. Звук пострілу, наче паралізував його. Тоді хлопець подумав, що в кафе когось вбили, а отже дрібна справа може завершитись з винуваченням у обивстві. Вживні! Дівчина обернулася на звук Моргона голоса і підійшла до чотирьох спільників. Можемо брати за велику справу, Френк. Завтра ви з Кіцуном поїдете в Марлоу і купити фургон. Чи подасть вам розвитку?